Ти беш впущено до одинадцятого саду. Тобі дозволено, розумієш? А сюди впускають не всіх. «А хіба це не ти, пусти мене до свого саду?» здивувалася небо як. «Ні, я лише виконав волю вищого саду». «Якого? Божественного. Але я не маю права про це говорити. Говоримо про щось інше. Я не думала, що в небі чи у безмерті, чи у смерті, чи як це називається, теж є заборони. Тепер я розумію, що тут на небесах чи в якихось інших сферах законного свого буття ви, творці і садів, перенесли на земне життя, і ми наївні там утішались, що саме тут, на небі, вічний рай порівняно з нашим триванням там. Ти помиляєшся, тут такий вічний рай для всіх. А де ж тоді пекло? Ти вже була у пеклі? Коли? У житті. Пекло – це наші щоденні думки і вчинки. Ти чуєш, як звучить це слово? Пекло а змінив ньому наголос. «Хіба тобі не пекло життя?» «О, застогнала я, не змозі спагнути надто химерну структуру небесного житла душі. Чекай, але як мене таку безконечно грішну впустили до найвищого саду? Я ж тобі казав, що це ще не найвищий сад, але для вибраних таких, як я – Саме цей сад стає найвищим на усе їхнє безсмерття. Ти не грішний, ти... ти теж свята, бо святий твій красивий живіт, що народив дитину. Святе твоє лоно, що виносило її. Хіба це списує всі інші гріхи? А те, на якому дні бували мої думки і я сама? Хто це може скасувати? На мої зачаті, але не народжені діти? Хіба вони вбиті не в тому ж лоні, що народжувало? «Ні, ти кажеш, щось не так. Так не може бути?» гаряче протестувала я, відклаши амфору з амброзією на килимі з квітів, що пахнув і мерехців несказаними кольорами. «Бо навіть у цьому неупокоренні я впізнаю тебе. Ти в житті намагалась бути справедливою, але ти бувала такою ж і нещадною у своєму намаганні бути справедливою. Моя нещадність стосувалась тільки крибників». Перемовчавши, мій ангел зітхнув. «Мені буде жаль розлучатись з тобою». «А навіщо нам розлучатися?» «А ти не хотіла б вернутись у жоден із садів, де ти бувала?» Якось начебто і недоречно запитав він. Я думала. Думала довго-довго, бо після відвідин кожного із садів у мені лишався легкий смуток. Я в жодному із них не договорила, що хотіла. І я воліла би літати в усіх садах водночас». Але, очевидно, цього не могло статись вже ніколи. Навіть повторних відвідин тих чорних і білих садів вже не могло бути також. Я з усіма попрощалась навіки, і тепер я чомусь це знала напевне. Там, на землі, я не встигла попрощатись ні з ким, хіба що лише з тим, кого любила своєю кров'ю і з ким щоразу розлучалась навіки, від кого відходила після прощання, як після наркозу, Очевидно, втомлюючи свого обранця, через що він мав сміливість іноді бути мені невірним. Але тут, у небесних садах і кругах, я сказала так таки всім, і даремно було втішати себе думкою, що душа моя знов закружляє навколо чиєїсь рідної душі в радісному танку зустрічі. Щось мені казало, що тепер у мене лише дві дороги. Дорога метарства, неприкаяної грішниці і блудниці, або дорога обраниці ангельського саду. Николай Годник знову зітхнув.